Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udu min syururi anfusina wa siyiyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahtahu la sharika lah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 Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha waqul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wayuṣfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa yuti rasulahu al al Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amal kita di pagi hari ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Hikbatu Minatarih dan kita sekarang telah sampai pada Al-Mabhaz Ar-Rabi Sababul Khilaf Bainas Sohabah. Mabhas yang keempat sebab perselisihan pendapat di antara para sahabat seputar kematian Utsman bin Affan. Al-Mashhur pendapat yang terkenal annatul Khata' wa Zubair wa Aisyata kharaju lil intiqam li Uthmana radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhu wa anhum. Yang terkenal adalah Bahwasannya Tulha Zubair, Aisyah Mereka semuanya keluar Bukan dalam rangka Menggulingkan Ali, bukan Walakin dil intiqam Li Uthman radhiyallahu an'akan Tapi untuk menuntut balas Tentang kematian Uthman bin Affan Semoga Allah meridui mereka semua Itu tentang Tolkha, Zubair dan Aisyah Amma mu'awiyah Adabun Muawiyah, fā inna Aliyān lama al khilafa azza lā al baḍḍ al wulad aladzina walla Utsman, wa Muhalid ibn Sa'id ibn al As, wa Muawiyah ibn Abi Sufyan. Adabun Muawiyah sesungguhnya Ali ketika uh, dia memangku jabatan khilafa, beliau diantara kebijakannya adalah memecat sebagian gubernur-gubernur. Uh, di antaranya adalah Eh, memandatku gubernur yang dulu diangkat oleh Uthman Di antaranya adalah Khalid ibn Sa'id bin Al-As. Di antaranya diberhentikan juga Muawiyah ibn Abi Sufyan. Falamma balaghul azlu Muawiyah tarfadul azlah. Ketika surat pemberhentian itu sampai ke Muawiyah atau ketika kabar pemberhentian itu sampai ke Muawiyah radhiyallahu anhu, rafad rafadul azlah. Maka Uh, Muawiyah menolak Pemberhentian itu Dan kita tahu Syam itu sangat mencintai Muawiyah Jadi Muawiyah merasa Kenapa saya berhenti Oh Syam itu semuanya tunduk sama dia Kala mimman u'zal Dari siapa aku di Berhentikan Kalau orang-orang mengatakan min aliyin. Anda diberhentikan oleh Ali Fala, maka Muawiyah mengatakan wa ayna qatalatu ibni ammi? Lalu bagaimana dengan para pembunuh anak pamanku? Kenapa kau tidak diurus oleh Ali bin Abi Thalib? Kok malah ngurusin aku untuk dipecat? Wa ayna qatalatu Utsman dan mana para pembunuh Utsman kau sampai detik ini belum ketangkap? Mengapa kau Muawiyah kau ngomong kayak gitu? Mengapa Muawiyah kok ngomong Mana pembunuh Usman bukan dibunuh Karena Muawiyah menganggap Seandainya ini urusan di tanganku Aku tumpas itu Dan Muawiyah pada waktu merasa punya Punya apa Punya kedudukan, punya kuasa Dan orang-orang syam setia kepadanya Apa sulitnya sih mencari pembunuh Ali aja Dari eh, pembunuh siapa Usman kok gak selesai-selesai urusannya Padahal seandainya urusannya diserahkan ke aku Aku tumpas itu para pembunuh Saudaraku yaitu bin Usman Afa. Karena merasa merasa dia punya kekuatan gitu Muawiyah ini. orang-orang berkata, "Baik, kalau begitu baiatlah kepada Ali." Tsumma talab bikatlati, bikatlati Utsman. Kemudian setelah engkau baikat kepada Ali baru engkau minta kepada Ali untuk membunuh para pembunuh Utsman. Qal kata Muawiyah tidak. "Bal usallimuni qatlat Utsman." Justru sebaliknya, harus segera dibunuh pembunuhan Siapa tadi pembunuh Usman harus kerja dibunuh. Dan untuk menuntut, ya, menuntut agar pembunuh saudara itu dibunuh itu tidak harus orang apa namanya baikat atau engkau baikat. Yang jelas haknya Muslim apabila saudaranya tertumpah darahnya maka berhak untuk menuntut apa? Yesus. Ini ini pendapatnya siapa? Muawiyah. Tidak harus saya baikat atau engkau baikat. Seandainya saya dari rakyat jelata. Tetap saya punya hak toh. Cara saudara saya jawabkan dibun. Ini hak darah Muslim bukan baik atau enggak baik adi ni. Ini hak seorang Muslim untuk menuntut balas. Saya mau tanya kalau ada orang terbunuh, kisos ini terjadi kalau ada apa? Kalau ada apa? Ada tuntutan toh? Kalau misalnya keluarganya itu memaafkan, di kisos apa tidak? Kan enggak di kisos kan? Nah, di sini Muawi menuntut. Bisa dipahami? tanpa melihat Muawiyah itu gubernur apa enggak gubernur bisa dipahami maksudnya yang jelas ini darah saudaranya tertumpah. Ya ini pendapatnya Muawiyah. Jadi bunuh dulu, kisos dulu para pembunuh Utsman, nanti saya akan berbaik otomatis. Wa dzalika anna Muawiyah takana yar'anu ala kuwatin Mengapa Muawiyah melakukan itu? Karena Muawiyah menganggap atau melihat bahwa dirinya itu Memilih kekuatan penuh di syam. Wa an naulam yu farid bi hadil kawah dan Muawiyah tidak pernah meremehkan kekuatannya. Alat itu ahilu hulil intikomin kota lati yang mana seandainya Muawiyah ini ingin balas dendam terhadap pembunuh Uthman, bisa? Kok ini aku disuruh lengser, kemudian gak diusut pembunuh Uthman dan nah, bisa? Mau seandainya saya dikasih tugas ini, saya selesaikan kok masalahnya kok? Saya akan tumpas tu para pembunuh siapa bisman faqala la yubayyi hatta yuqtal qatalat utsman saya tidak akan berbaiat kepada ali sampai para pembunuh utsman dikisos. sos wa aliun yaqul atabun ali berkata tu baiy engkau harus baiat dulu summa yundzur fi qatalat utsman baru kita teliti lagi siapa para pembunuh utsman bin affal ikhtilafu bain ali wa muawiyah wa fi ayhi ma aihima qabl Sesungguhnya khilaf antara Ali dan Muawiyah bukan masalah karena Muawiyah ingin merebut kekuasaan bukan. Ya. Tetapi permasalahannya adalah kapan waktu untuk mengkisas para pembunuh Utsman. Muawiyah menganggap kisas dulu baru Abu Baiat. Kata Ali, baiat dulu baru kisas. Ini perselisihan antara Ali sama Uh, Muawiyah. Adapun Tolha, Zuber, Aisyah, mereka berbaikat kepada Ali dari. Mereka sudah mengakui keabsahan Ali, tidak ada masalah. Kemudian Ali Yunyaro Anal Aula An Yubayi Asum Mabak Dada Dali Kayundorfi Ameri Kota Utsman Ing Damat Umur Waistati Bul Aman. Menurut Ali, yang pertama kali harus berbaikat, supaya apa? Supaya jelas kejaulatan negara ini tidak ada pembangkang bayat dulu setelah itu baru diteliti lagi bersama-sama siapa para pembunuh Uthman bin Affan ketika ketika masalah mulai reda ketika keamanan sudah kokoh baru kita cari bersama siapa pembunuh Uthman karena pertama ini kan stabilitas masih goyah. habis perang Sifin ada perang eh habis perang Jamal ada perang Siffin. makanya kata Ali yang penting negara aman dulu gitu ya. Muawiyah Adapun Muawiyah sebaliknya dia berpendapat mana darah saudara saya ini. Para pembunuhnya mana? Qisas baru aku akan berbaiat. Wal khilafu bainaliyyin wa Muawiyah huwa aulawiyat. Perbedaan antara Ali dan Muawiyah sekedar perbedaan mana yang lebih didulukan Gitu aja. Kana ra'yutul Khawl Zubair Muawiyah. Pendapatnya Thalhad dan pendapatnya Zubair adalah sama dengan pendapatnya Muawiyah. Wahwal isrobikotli kotali di Uthman, yaitu segera mengkisos para pembunuh Uthman. Ma'an alfarq bayna tolkhah mas Zubair minciati Muawiyah minjadi uchrah anna tolkhah mas Zubair bayian, bayian. Wah Muawiyah dalam iba'at. Tetapi ada perbedaan Tolkhah sama Zubair sudah berba'iat sejak awal, sedangkan Muawiyah belum berba'iat. Tapi Muawiyah tolkhah Zubair aisa sama. Pengennya apa? Segera diadakan kisos. Tidak berdilelile seperti yang disampaikan oleh Ali dalam benak mereka. Mau ke Fusha Hababintil Kalmaarik sikap para Sahabat terhadap peperangan-peperangan yang terjadi pada masa itu. Para Sahabat di zaman fitnah itu terbagi menjadi tiga. Para Sahabat terbagi menjadi tiga. Yang pertama Kelompok yang pertama, kelompoknya Tolkha wa Zubair wa Aisyah wa Mu'awiyah. Kelompok pertama adalah kelompoknya Tolkha, kelompoknya Zubair, kelompoknya Aisyah, Mu'awiyah. Mereka menganggap bahawa mengkisah pembunuh Usman harus segera dilakukan. Harus segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Ya, bahkan sebagian riwayat mengatakan, kami para sahabat nabi kuatir turun hujan batu dari langit. Karena darahnya khalifah tertumpah Tapi tidak ada yang sanggup mengkisosnya Tidak ada yang sanggup mengkisos pelakunya Ini, ini golongan yang pertama Wat Kelompok yang kedua Aliun ma Ali dan yang ikut serta dengannya Ali, Amr bin Yasir, Hasan, Hussein dan seterusnya Taruh hadhi ta'ifah anna awwala syain yajibu an yakuna Wa yuhsam wa wa amrul khilafa. Menurut Ali, yang pertama harus segera dilakukan adalah memastikan perkara khilafah. Bukan Jilin atau Rofi, mahu Utsman, harus bayatnya sempurna dulu. Khilafah ini tegas, jelas perkaranya. Baru setelah itu mencari para pembunuh Utsman bin Affan untuk segera dikisos. Atau ifa asalita. Kelompok yang ketiga, nah, ini kelompok yang yang yang tidak ikut serta merta. Pendapat nomor tiga ini atau kelompok 3 ini seperti Sa'ad bin Abi Waqqas Wabnu Ibnu Umar seperti Ibnu Umar padahal anaknya khalifah Abdur bin Umar ini padahal saat bin Abi Waqqas ini Enam orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk menjadi untuk memikirkan perkara kekhilafahan. Ya, kekhilafahan. Seandainya, seandainya nih saat ini mengajukan diri apalagi ketika Ali terbunuh. Mungkin apa enggak? Bisa. Dia ini yang ditunjuk oleh siapa? Omar sedangkan sudah banyak gugur. Zubair sudah meninggal, Tolakkah meninggal? Ya, Abdurrahman bin Auf ya, meninggal. Terus yang ada cuma saat belum wakos. Ketika Ali terbunuh kemarin kan sudah saya jelaskan kan, Ali terbunuh dibunuh oleh siapa? Sudah belum ada tiga orang itu loh, yang orang kuarit, yang satu pergi ke ke Kufa untuk membunuh Ali, yang satu pergi ke Mesir untuk membunuh Amr bin As, yang satu ke Damascus untuk membunuh Muawiyah. Ya, Ali berhasil terbunuh. Kemudian Muawiyah, Nimami, terus disabet pedang tapi tidak sampai. Wafat yang itu kan Ada Muawiyah sedang sakit Diari kan gitu kan Yang dibunuh sahabat Khawrija Sahabat iya Khawrija yang terbunuh Nah itu kemarin sudah jelaskan Lah Sudah wafat semua Di antara enam orang itu kan Uthman Ali Turman bin Auf Tolka bin Ubaidillah Sa'ad bin Al-Wakas Duker bin Awam enam orang. Ketika Ali wafat yang ada Siapa? saat yang masih tersisa dari 6 orang itu. Tapi dia enggak ikut-ikutan. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Beliau memilih apa? Hidup bersama? Kami bilang hidup menjadi orang biasa. Enggak orang sipil, enggak terlibat dalam dunia politik. Pak bin Umar, termasuk Ibnu Umar. Anaknya Umar. Wa Abu Hurairah. Hah? Abu Hurairah perawi hadis. Wa Muhammad ibn Maslama, Muhammad bin Maslama. Sahabat yang namanya sama dengan namanya Rasulullah dan Muhammad bin Maslama dulu waktu Rasulullah masih hidup sering ditugaskan oleh Rasulullah untuk memimpin ini, memimpin itu. Wal Ahnaf, wa Usama, Usama bin Zaid. Mengapa Usama bin Zaid ga ikut para? Saya jelaskan. Karena Usama ini dulu pernah Fathul Makkah. Hampir membunuh sudah bukan hampir membunuh orang. Padahal orang itu sudah mengucapkan la ilaha ilallah. Ya, perang sama orang, perang. Ah, ha, mau di mau disabat. Padahal la ilaha ilallah wa shaddadu an Dibunuh sama Muawiyah, eh sama Uthman. Kemudian Rasul datang mendengar perkara ini marah. Kenapa kau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah ya rasulullah. Dia ini bersyahadat karena takut pedangku dari tadi perang enggak ngomong la ilaha illallah. Ini mau mati ngomong la ilaha illallah. Saya bunuh ya rasulullah. Dia hanya berlindung dengan kalimat itu dari pedangku. Maka Rasulullah marah dan mengatakan asyqaq taqalbah. Asyqaq taqalbah. Apakah engkau sudah memberdah hatinya sehingga kamu tahu dia itu tulus apa tidak tulus. Ini juga dalil bahwa nakhud bizwahir dalil bahwa kita itu menghukim sesuatu dari yang nampak, ya, tak boleh kita berusaha cari artinya orang orang ini tak ikhlas, tak bisa, itu amalan hati kok, ya kita selama orang yang solat ya sudah berarti dia ahli solat itu, Adapun hatinya itu urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah setelah itu Utsama di, pada Utsama dicintai Nabi loh, ya luar biasa, dalam riwayat nih. Khas Al Hasan putranya Ali digendong Nabi dan juga siapa Usama dua-duanya dibawa Nabi gitu yang satu putih gue yang satu hitam tapi nggak juga Usama ya cuma hitam gitu dua-duanya dicium sama Nabi disayangi sama Nabi Usama disayangi tapi dalam halnya dimarahi sama Nabi. Sampai-sampai Usama berandai-andai sekiranya aku adalah orang yang baru masuk Islam Saya Rasulullah tidak memarahi aku seperti itu Dan cirinya Rasulullah kalau memarahi orang Itu berarti Rasulullah cinta sama dia Rasulullah tidak memarahi orang kalau tidak cinta sama dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Ada seorang yang kencing di Masjid Nabawi Seandainya ada orang pipis di Masjid Alamin bagaimana perasaan kita Kita kajian gini tiba-tiba di pojok situ pipis Marah kan kita kan? Ya, itu di zaman Rasulullah, masjid Nabi yang kata Rasulullah, latusaturrihal illa illa salah tiba-tiba masjid tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan jauh kecuali untuk tiga masjid, di antaranya masjid Nabawi. Yang mana orang solat di situ lebih baik daripada seperti apa? Berapa rakaat? Eh, berapa di tempat lain seperti seribu kali? Tapi apakah Rasulullah marahi sahabat itu? Tak marah. Yang marah justru sahabat Kata Rasulullah oh, Tinggalkan dia Biarkan dia pipis sampai selesai Bayangkan Gak boleh diputus sama Rasul, Biarkan dia selesaikan Setelah itu apa kata Nabi Ambillah kalian semuanya Ambillah air Yang disuruh bukan yang pipis Yang mau ngantemi orang yang pipis disuruh Nabi Kata sahabat loh Ini anak kita ini yang tidak pipis kita berusaha mari malah kita disuruh ambil Kenapa Rasulullah tidak marah sama orang Arab badu itu? Karena tidak kenal Tapi ketika ya, Mu'ad bin Jabal pernah membuat kesalahan Rasulullah marah kepada beliau Mu'ad bin Jabal solat isya bareng Nabi Setelah solat isya pulang ke kampungnya Ngimami lagi Pakai bacaan yang sangat panjang Terus ada Seorang laki-laki yang keluar dari jamaahnya Mu'ad karena kelamaan sholatnya itu. Sholat isya'nya kelamaan. Maka keluar, tidak ikut sholat jamaah sama Mu'ad. Maka Mu'ad tahu kejadian itu, maka dilaporkan sama Nabi. Mu'ad mengatakan, kau ini munafik. Gitu. Ini menunjukkan bahawa zaman itu, orang yang tidak jamaah adalah orang terlepas dari omongannya Mu'ath pada waktu benar apa enggak tapi ketika melihat orang yang enggak ikut salat jamaah kemudian Mu'ath mengatakan antum munafik, kok orang munafik? Itu menunjukkan pada zaman itu ciri khas orang munafik adalah apa? Enggak salat jamaah. Itu ciri khas orang munafik. Takrarab tu bermaksud mengatakan kami di zamannya sahabat di zamannya Rasulullah untuk mengetahui orang ini munafik apa tidak adalah dilihat dia surat, tidak salat, dia salat jamaah apa tidak. Kalau dia tidak salat jamaah, fa nahnu na'lam, kami tahu huwa munafiqun ma'lumun nifaq. Kami tahu dia adalah orang munafik yang jelas kemunafikannya. Cirinya enggak mau salat jamaah. Wa idza qamu ila sholati qamu Dan kalau mereka mau bangun untuk salat, mereka dalam keadaan apa? husala malas. Maka lapor nih Muad bin Jabal, ya Rasulullah ini ada orang meninggalkan sayang ngimami salat tapi dia enggak malah enggak mau salat bersama sama aku. Apa kata Nabi? Panggil orang itu. Ini menunjukkan Rasulullah tidak menghukumi seseorang dari tidak menghukumi perkara dari satu pihak. Ya, Dipanggil orang, "Kenapa kamu kok enggak salat sama Muad?" Ya Rasulullah, kami adalah kaum yang sudah letih di siang hari. Kemudian datang Mu'ad mengimami kami Dengan bacaan yang sangat panjang sekali Sehingga kita enggak kuat ya Rasulullah Maka Rasulullah berhadap menghadap Ke arah Mu'ad dan mengatakan Muad? Ya Mu Apakah engkau ingin membuat fitnah Untuk agama ini wahai Mu'ad Dimarahi, kenapa kau dimarahi Karena senang Rasulullah Karena Rasulullah cinta Jadi orang itu di zaman Nabi enggak dimarahi Nabi Kecuali yang dicintai Nabi Kalau di, kalau dimarahi Nabi itu artinya Rasulullah senang sama dia Itu pun marahinya Bukan marah yang marah-marah tapi marah yang takdib dalam rangka mendidik Rasul tidak memarahi orang yang tidak dikenal Rasulullah memarahi orang yang dikenalnya, itu adalah tanda yang sayang seperti seorang ibu ibu nyubit anaknya tapi ibu, ibu itu tidak berani nyubit anak tetangganya ya, kenapa kau dijubit kerana saya ya, seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakro asrakofi termasuk yang tidak ikut-ikutan adalah Abu Bakro siapa Abu Bakro itu Bukan Abu Bakar, tapi Abu Bakroh. Abu Bakroh adalah seorang sahabat yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, datang masuk masjid, kemudian imam dan orang-orang sudah ruku. Pernah dengar tak? Dia belum sampai shof ada di tempat ada di sana itu. Ketika melihat Rasulullah sudah ruku, sahabat sudah ruku, langsung dia takbir, terus ruku, terus jalan sambil ruku menuju shof. Nah, Rasulullah pas hukum imam itu dengar Suara apa? Suara gaduh Suara derap kaki yang kelihatan orang tergesa-gesa gitu Maka setelah sholat Rasulullah berpaling dan berkata Siapa tadi yang melakukan itu? Maka Abu Bakar mengatakan saya Rasulullah Zadakallah hirsan Walata'ud Semoga Allah menambah semangatmu Tapi jangan diulang Dan jangan diulangi Rasulullah nyuruh dia Mengulangi sholat tidak? Usah tidak solatnya Rasul mengatakanlah taud, tapi jangan diulang nah, Kalau zaman sekarang ini Misalnya imam Rukuk, makmumnya Rukuk Terus ada jamaah di sana Karena kan barang siapa dapat Rukuknya imam Dapat satu roka Rukuk imamnya ruku makmumnya ruku tiga shaf datang ada di pintu boleh enggak sekarang itu orang itu di pintu terus takbir i'tidal terus ruku terus jalan sampai ke shaf sini boleh benar Rasulullah mengatakan zadaqallahu khairson wala ta'ut semoga Allah menambah semangatmu tapi jangan diulangi Boleh enggak boleh boleh Dan sampai sana bismillahirrahmanirrahim allahu akbar terus jalan supaya cepat satu daka boleh mana? Had minas sunnah. Ini termasuk sunnah yang hilang. Jadi boleh seandainya dilakukan. Duh bagaimana dengan perkataan Nabi wala taud? Jangan kau ulangi. Diterangkan oleh para ulama yang dimaksud Nabi jangan diulang itu adalah kalau kita lihat utuh hadisnya. Karena Rasulullah sebelumnya mendengarkan suara apa? Suara gaduh yang diingkari Nabi adalah suara dan ketergesa-gesahannya, bukan ben, apa dia. Takbir kemudian rukuh, kemudian jalan dan Ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair dan para sahabat. Jadi tidak apa-apa kalau diterapkan di Al-Amin Tapi kalau di masjid lain janganlah ya. Khawatir jadi fitnah Sesekali ah. boleh nah, Sampai mana tadi? Ah, terus nah, Abu Bakro ini juga dulu uh, Ada cerita Sudah saya ceritakan belum? Ceritanya Abu Bakro ini Abu Bakar ini pernah melihat Al-Mughirah ibn Su'bah Al-Mughirah ibn Su'bah oh, Sahabat terdas Sahabat yang Ancar kepala Terdas Ahli siasat dan seterusnya Al-Mughirah bin Su'bah ini dilihat sama Abu Bakar ini Sama wanita Di tempat-tempat yang tidak layak Ya yes, seintinya zina lah Dianggap zina Saya tidak mengatakan Al-Mughirah bin Su'bah zina tapi saya mengatakan bahwa Abu Bakro ini melihat. Siapa tadi? Al-Muhirah bin Syubah ini apa? Berjalan padanya kan siapa? Abu Bakro. Sama wanita di tempat berduaan. Melakukan apa yang dilakukan. Maka Abu Bakro melihat. Kemudian Abu Bakro mencari teman. Yang terkumpul tiga orang melihat kejadian itu. Sahabat, sahabat, sahabat itu Walau alam sahabat apa tidak Karena ini terjadi di zaman Umar bin Khattab Pada waktu yang jadi khalifah Umar bin Khattab Abu Akrom melihat kejadian itu lalu Dia mendatangkan saksi intinya tiga orang Lalu Setelah itu tiga orang ini lapor kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai khalifah Kami telah melihat Al-Mughirah bin Su'bah telah berzina Melakukan ini dan itu dengan perempuan Ya, yeah. Kata khalifah Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu shuhudukah atau zhurokah shuhudukah atau zhurokah saksi-saksimu atau punggungmu saya cambuk ini melihat loh saksi-saksimu atau punggungmu untuk saya cambuk katamu Hero ya gua ada saksi ada saksi Maka diajirlah, diajarkanlah saksi tadi. Tapi berapa tadi jumlahnya? Tiga kurang satu. Kan kaedah dalam, ada karena dalil atau kaedah dalam masalah persaksian perzinahan syuhudnya, syah, saksinya harus ada berapa? Empat. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya. Maka tidak bisa mendatangkan mendatang, ceritanya satu sama-sama Persis yang dia diomongkan sama semua Intinya mengatakan bahawa Al-Mughirah ini berzina Tapi kurang saksi. Maka tiga-tiganya dicambuk sama Umar Mkhuttu Makanya perkara kodaf Perkara tuduh menuduh itu enggak boleh sembarangan Nah ini tiga orang sahabat, Tapi jumlahnya enggak pas Ya tidak boleh Bahkan dicambuk sama Umar Mkhuttu Padahal itu melihat loh. Tapi kita enggak boleh mengatakan Al-Muhair bin Su'bah telah melakukan apa? kerana karena gak terbukti. Enggak terbukti di pengadilan. Ya. Dan dicambuk. Ya. Dicambuk siapa namanya tadi? Al-Muhairah eh, siapa? Al-Abu Bakar. Tapi dia sahabat yang mulia, perawi hadis. Ya, namanya ini adalah fenomena kejadian yang ada di sahabat yang kita ceritakan. Tapi dua-duanya orang yang mulia, Abu Bakar mulia, Al-Muhair bin Su'bah mulia. Wajil Sahabat dan mayoritas para Sahabat tidak ikut perang itu. Mayoritas Sahabat yang ada tidak ikut bloknya Ali, tidak ikut bloknya siapa? Uh, Tolha, Zubair, Aisyah atau juga tidak ikut bloknya? Kebanyakan oh, ya. mereka ittizal al -kital. memilih untuk ittizal al kital. Yani, menyingkir dari peperangan, gak ikut ikutan. Wasababu hadil ikhtilaf an-nal umur kahat mustabihah. Walwaktu kah na waktu fitnah. Walidalikalamsati akadun aniyatat berdalikal amrohaitabey nakaki. Kau tahu budiuh. Penyebab terjadinya perselisihan tiga kelompok ini adalah karena perkara pada waktu itu gak jelas. Perkara yang samar-samar dan waktu itu memang waktunya fitnah. Ya, tiga, seorang pun tidak bisa Mencerna keajaiban dengan baik, karena banyak penyusup, banyak orang Yahudi, eh banyak uh, pemikiran Yahudi yang dihembuskan oleh siapa? Abd Wahab bin Sabah menyebarkan fitnah dan seterusnya. Karal Khalid ibnu Hajar, Ibn Tabari, Akhro Jabir bin Sainadin Anil Ahnaf ibn Kaiz. Sesungguhnya Imam Taibroni, Imam Taibari, Imam At Taibari mengeluarkan sebuah sanat yang sohih dari Akhnaf bin Qais, Akhnaf bin Qais adalah tadi sahabat yang enggak ikut perang. Olah dia berkata, Laki itu Tolhaataw Zubair bAdah Kasri Usman. Aku bertemu Tolha Zubair setelah pengepungan Usman. Fakultu, Madatak Murani, Fainni Arahu Magtula. Apa yang antum? Berdua, wahai Tolkha dan Zubair wasiatkan kepada aku. Engkau perintahkan kepada aku. Karena saya melihat Usman sudah terbunuh. Kalau Tolkha dan Zubair berkata, Alayka bi'aliyin wajib bagimu untuk berbaikat kepada Ali. Yang amang ini siapa? Tolkha sama Zubair. Baikatlah kepada Ali. Walakitu Aisyah tabak dan kotli Usman fi Makkah. Kemudian aku pun berjumpa dengan Aisyah. Setelah pembunuhan Usman. Ada di Mekah. Fakultu mata murti ini, Wa Aisyah ibunda kami, apa yang anda perintahkan kepada kami setelah pemburuan Utsman itu? Kalat maka Isa mengatakan Ali kabi Ali. Wajib kau harus perbaikat kepada Ali. Walama khuraja hulai shohabah, ilmu aroqatil jamr. Tetapi ternyata tiga orang ini yang kemarin menyuruh siapa tadi? Ahnaf bin Qais untuk berbaik kepada Ali. Ternyata waktu perang Jamal justru tiga orang ini yang keluar untuk apa? Untuk keluar kepada Ali menuntut pemuruh Uthman. Kemudian walamah khorojahulai shohaba ilama arqatil Jamal lakiyahumul Ahnaf. Ahnaf ini ketemu sama orang-orang ini ketemu Zubair, ketemu Tulkah, ketemu Aisyah. Yang mereka berangkat menuju mana kemarin? Menuju Lalu bagaimana? Kufa kan gitu kan kemarin kita jelaskan. Jangan dilupakan, Pak. Pergi ya, ulang-ulang ceritanya. Berangkat. Waktu berangkat ketemu sama Ahnaf bin Qais. Kemudian Ahnaf berkata kepada tiga orang ini: "Wahai laukatilukum, demi Allah tak mungkin aku ikut Ali dan memerangi kalian. Tak mungkin. Kau kalian itu tolka, ya, tolka yang dijamin oleh Nabi." Ya, kalau kalian ingin melihat penghuni surga yang masih hidup. Kalau kalian lihat orang yang mati sahih tapi masih hidup orangnya, lihatlah tulka Kenapa Rasulullah ngomong itu? Tahu enggak kejadian apa itu? Kejadian perang Uhud. Perang Uhud ketika Ros, ketika manusia semuanya berlari-lari enggak karu karuan, yang sama Nabi cuma siapa? Tulka Tulka ini jadi tameng hidupnya Nabi. Ada tusukan, ada anak panah di Rasul, oh ini di ditandangilah kata orang Jawa sama siapa? Tulka. Penulukah, Tulka ini. Sampai perang Usay tersungkur dia masih hidup. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dia masuk surga. Kalau kalian ingin melihat orang mati sahid. tapi masih hidup di muka bumi, lihatlah Tulka. Bahkan Abu Bakar ni. Abu Bakar kelasnya Abu Bakar mengatakan Yaum ukhud yaum Tulka. Hari Uhud, perang Uhud dulu, yau mutolka adalah miliknya, tolka. Seakan-akan yang paling berjasa cuma, tolka. Saking ibatnya tolka. Dalam perang Utsa ini tubuhnya penuh tusukan dan ininya cacat beliau, karena kena apa? Pedang ininya apa? Putus sampai asyalal, asyalal itu artinya lumpuh tangannya beliau. Nah ini Akhnaf melihat mereka, tidak mungkin aku ikut Ali. Sedangkan ada di sini ada, toleh yang dijamin masuk surga. Dan tidak mungkin aku ikut Ali. Karena apa? Karena isinya ada Zubair. Misalnya Rasulullah, Zubair yang dikatakan adalah Rasulullah di kuliner Nabiin Hawaria, Wakawariy Zubair. Setiap nabi punya teman setia, pendamping dan teman pendampingku adalah siapa? Zubair. Dan tidak mungkin aku Ikut Ali. Sedangkan di sini ada Aisyah. Sedangkan Wahyu tidak pernah turun di rumah istri-istri Nabi yang lain. Wahyu hanya turun di istrinya Rasulullah yang bernama Aisyah. Bagaimana aku mungkin perang melawan kalian? Tapi aku juga tidak mungkin bersama kalian memerangi Ali. Karena Ali adalah orang yang anda bertiga ini wasiatkan kepada aku dulu. bahwa aku harus berbaik kepada Ali. Paham maksudnya? Artinya akhir nafsi ini ikut siapa? Tidak ikut siapa-siapa Yang tidak ikut Ali, yang tidak ikut siapa? Tolkaz, Zubair dan Aisyah Ini peperangan para penghuni surga Peperangan para orang yang dijamin masuk surga Terus gimana nanti Ustaz? Kalau di surga apa mereka tidak siwa-siwaan gitu Ustaz? Aku dulu matanya aku awak salah apa? Aku mati, begitu gitu Lah Sururin ada loh manusia di dunia itu saling memusuhi tapi di akhirat jodohnya dua dimasukkan ke surga saling senyum-senyum berdua ada Allah, sururin bilin. Allah, Allah hilangkan hasad dendam dulu dilupakan terus di surga sama-sama -sama dimasukkan ke surga terus bertemu di surga dan insyaallah para sahabat dulu yang apa kena fitnah insyaallah mereka adalah seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an itu ala surur min mereka saling berhadapan-hadapan di surga Allah lupakan semua permusuhan gitu Akhirnya enggak mau ikut akhnaf ini wa qad marra bina sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ali ya ali innau sayakunu bainaka wa baina aisyah amrun farfuk biha Wa ay Ali sesungguhnya nanti ada perkara antara dirimu dengan istriku Aisyah. Nanti kalau itu terjadi, fafruq biha. Perlambat lembutlah kepada Aisyah. Qala Aliun fa ana ya Rasulullah. Kalau begitu aku adalah orang yang paling celaka ya Rasulullah. Karena aku telah memusuhi ibunda kami. Faqala Rasulullah, la, walakin idza kana dhalika fardudha ila ma'maniha. Tidak ja Wahai Ali, tapi kalau itu nanti terjadi, kembalikan kembalikan Aisyah ke tempatnya yang aman. Saya mau tanya dalam hadis ini siapa yang dipuji Rasulullah? Ali apa Aisyah? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena Rasulullah mengatakan jika ada masalah berlemah-lembutlah kepada Aisyah. Ah, bukankah ini berarti pujian kepada Aisyah? Bukankah Aisyah adalah orang yang layak untuk dilemba lembuti? Saya kiranya Aisyah itu orang yang durjana. enggak mungkin Rasulullah ngomong farfuk. enggak mungkin Rasulullah mengatakan lemba lembutlah. Tapi apa? Singkirkanlah. Kan gitu kan? Kami Rasulullah mengatakan lemba lembut. Dan kembalikan dia ke apa? Tempat yang aman. Puji aman ini kepada Aisyah? Pujian. Artinya ahli dipuji, Aisyah dipuji. Artinya seperti itu. Ya. Mau Maukifu ahli sunnah min abdir min abdirrahman ibn muljim kita selesaikan ya karena kalau ini terputus tidak enak ceritanya besok sikap ahlu sunnah terhadap abdirrahman bin muljim pembunuh Ali wa qatalati Utsman dan para pembunuh Utsman, wa qatalati zuber dan pembunuh zuber wa qatalati hussein dan para pembunuh hussein dan yang semisalnya qala dahabi ibn muljim ing danamim manerjulahun nar ibn muljim menurut kami kata, kata imam ibn, imam dahabi Ibrahim muncin pembunuh Ali, menurut kami, memenarjulah hunar. Kami berharap dia masuk neraka Wanu Jawis an Nallah anhu. Tapi kalau Allah maafkannya, kita maafkannya. Wahukmu wahuk mulkati li Utsman. Orang yang membunuh Ali hukumnya sama dengan orang yang membunuh Utsman. Sama kita berharap mereka masuk neraka Wakati li Zubair termasuk yang membunuh Zubair. Nah, Kemarin saya telangkan kan? Zuber terbunuh. Wakil tolkha dan termasuk pembunuh tolkha sama pembunuh Ali, pembunuh tolkha, pembunuh Zuber, pembunuh Osman sama hukumnya. Terima yang saya ceritakan ni. Ketika tolkha terbunuh, diambil pedangnya dibawa ke Ali. Pedih prajurit ini, ingin dapat hadiah, ingin dapat sanjungan dari siapa? Ali dibawa. Wahai Khalifah, aku telah berhasil membunuh musuhmu. Dilihat pedangnya tolkha. Apa pedang itu dilihat sama siapa? Ali dan menga Ali mengatakan, Wallahi, pedang ini dulu banyak menghapus kedukaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pedang ini dulu yang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia terbunuh gara-gara aku. Sekiranya aku telamati dua puluh tahun yang lalu, Ali ini ketika datang kabar terbunuhnya siapa? Tolqad dan pedangnya tolqad dibawa tadi. Ali mengatakan berapa lama pedang ini dahulu menghilangkan kedudukaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah sekiranya umat di 20 tahun yang lalu. Artinya Ali ini benar-benar menyesali dan menyesal kenapa harus keluar dan semua sahabat yang terlibat semuanya menyesal, termasuk Aisyah menyesal, Ali pun menyesal kenapa harus terjadi kejadian itu. Ya. Waqatil Sa'id bin Jubeir, Waqatil Ammar, Waqatil Khawrija, pembunuh Khawrija, tahu Khawrija ya, yang menggantikan siapa? Menggantikan siapa? Amr bin As, Waqatil Ammar, pembunuh Amar, Amr ikut siapa? Amr ikut ahli, waktu perang terbunuh, sedangkan Rasulullah mengatakan, Taktul Hulfiatul Baghiya, kasihan anaknya, Sumaya ini itu Ammar nanti dia akan dibunuh oleh kelompok yang salah dan pada waktu itu Ammar ikut pasukannya Ali dan terbunuh. Jadi pembunuh Ammar, pembunuh Uthman, kena pembunuh Sahabat semua ini sama nasibnya mereka ini. Para pembunuh tidak hanya pembunuh Uthman, tidak hanya pembunuh Ali termasuk pembunuh Ammar, pembunuh Toha, pembunuh Zubair ini termasuk kita berharap mereka termasuk oleh masuk neraka. Kata Imam siapa tadi? Uh, Al Habib wa qulu kita berlepas diri dari mereka wa nubghidhuhum kita membencinya wa nakilu umurhum dan kita serahkan urusannya kepada Allah Aidal hakufi man waqa'a bainas siapa yang lebih benar diantara antara ini Qala Rasulullah an amar Rasulullah pernah bercerita tentang Ammar taktulul fiatul baghiyah baghiyah kasihan anak anaknya Yasir ini, Ammar bin Yasir ini. Nanti dia akan dibunuh oleh kelompok yang zalim. Fakahal Anil Khawarid, yang rujukna lakiinin iktilaf muslimin tak tuluhum awlad ta'ifatin bilkhaf. Merek, orang-orang Khawarid itu keluar ketika ada khilaf di antara kaum muslimin tak tuluhum awlad ta'ifatin bilkhaf. Dan yang memerangi Khawarid itu adalah salah satu di antara jua golongan di atas kebenaran. Jadi kan ada pasukannya Ali, ada pasukannya. Muawiyah atau pasukannya Zubair, paham ya? Kata Nabi ini, yang pertama, Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang salah. Pada waktu itu Ammar ikut, ikut siapa? Ali. Berarti kelompok yang salah kelompoknya siapa? Muawiyah, gitu loh maksudnya. Terus kedua, nanti akan ada orang Khawarij Keluar memberontak di saat ada perselisihan di antara dua kaum Muslimin ini, dan yang menumpas kawarin itu adalah yang terbaik di antara dua golongan ini. Dan secara mencatat, yang memerangi orang kawarin siapa? Siapa? Hah? Berat loh zaman ini. Yang begini tak ajari, yo Bismillah. Kemarin yang memerangi orang Khawarijinah Rowan itu siapa Kan Ali dan Ali tidak dipuji karena, karena peperangan Jamal, meskipun menang Ali tidak dipuji dengan Perang Sifin Meskipun menang, tapi Ali dipuji Karena Perang Nahrawan. Rowan Kan kemarin sudah saya jelaskan itu Perang ketika menumpas orang-orang Khawarijin, Rasulullah tidak pernah memuji Ali Ali berhasil menumpas golongan yang Salah, kayak tidak ada Hadisnya tidak ada Tapi yang ada justru Rasulullah memuji siapa? Al Hasan, karena Hasan ini nanti apa? mendamaikan di antara dua kubu, di antara kaum muslimin yang sedang. Nah, bisa dipahami ya maksudnya ya? Ya, wa akrabut ta'ifati ilal haq. Di riwayat lain yang menumpas Khawarid nanti adalah kelompok yang lebih dekat dengan kebenaran. Dan sejarah mencatat bahwa yang menumpas nanti siapa? Ali. Eh uh, Ali. Wal hadisani yusani al an Ali yan kan haq dua hadis ini menunjukkan bahwa kelompoknya Ali atau Ali ya bahwasannya Ali lebih dekat dengan apa yang benar daripada mukhalifihi yang menyelisihnya waktu perang Jamal daripada Tolka Zubair, Aisyah sama Muawiyah walakin <tuh> lam yusibil haqqa akan tetapi Ali tidak tidak menepati kebenarannya secara keseluruhan dah. Artinya ada salahnya juga, gitulah. Li aner rasul, karena rasul mengatakan akrob adalah lebih dekat kepada kebenaran. Berarti tidak benar semuanya benar, sedangkan Aisyah salah semuanya. Bukan begitu maknanya. Bisa dimahami ya? Ini istihat, gitulah. Ini ada benarnya, ada benarnya. Tapi ahli yang lebih utama. Kemudian walisah atau nafiyalian dan ini juga bukan menunjukkan celahan tuahli walakin libyani analladi imtano anil musharakafil fitnah hubuladi nakanu alal hak tetapi hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang enggak ikut perang dialah yang lebih khat semuanya perkataan Rasulullah. Ali ini lebih dekat kepada kebenaran, lebih dekat bukan benar tapi lebih dekat dengan kebenaran. Kata para ulama ini menunjukkan bawa yang benar siapa yang tidak ikut perang. Artinya kalau bisa tidak ada pertumbahan darah. Fasalam ali alin kanaq fil imsak anil kital keselamatan bagi Ali adalah dengan dia tidak ikut perang, seharusnya gitu. Walid Ali kana dimali. Bukti menyesal. Di antara buktinya adalah Ali apa? Menyesal dan kita tahu kronologi terjadinya peperangan itu kan bukan karena ini nafsu ingin membunuh, ingin nafsu ingin membunuh. Tapi kemarin waktu malam hari ada pasukan para pembunuh Utsman yang buat kacau di pasukannya siapa? Zubair atau Aisyah. sehingga Aisyah Zubair tolak menganggap bahwa yang datang mengacau dan ingin perang itu pasukannya Ali padahal itu sengaja dibenturkan. Makanya Najimah Ali, Ali menyesal karena walid al-kinadi ma'liun lammaru atul khatilan bahkan ketika ali menjumpai tulkha terbunuh ali mengatakan laitani mittu qabla isrina sana andainya saja aku mati 20 tahun yang lalu artinya ali itu menyesal sampai lihat darahnya utulkha terbunuh padahal tulkha ini dulu yang tulkha ini selamat ya dari pembunuhan orang-orang kafir Quraisy dulu Kemudian Ali ini merasa sedih bagaimana aku membunuh Tolha. Wong Tolha ini dulu dibunuh oleh orang kafir segitu banyaknya dia kuat. Kok justru aku dan pasukanku yang apa? Membunuh sedihnya luar biasa Ali. Ini. Bahkan mengatakan kepada pembunuh Tolha, besirgu, tolong berikan kabar ke dia bahwa dia masuk neraka. Bayangkan, kok gak dia terus jingkrak jingkrak senang senang karena Tolha terbunda. Bahkan Ali berkata kepada orang besirgu, beri kabar gembira kepadanya bahwa dia akan masuk neraka. Dan memastikan bahwa Tolka pemuli surga Padahal berada di front yang berbeda Artinya para sahabat itu saling mencintai Nggak ada dalam hatinya Nggak ada hasad, Nggak ada itu Tapi ya itu tadi Fitnah Jangan membangunkan fitnah Karena kalau fitnah ini dibangunkan Fitnah akan sulit untuk ditidurkan kembali Lihat Syria Lihat Iraq Indonesia negeri aman Jangan membangunkan fitnah Karena fitnah itu kalau bangun, tidak akan tidur. Sebelum nyawa-nyawa melayang. Sebelum bangunan-bangunan rusak. Makanya yang ngerti gini cuma salah fiuntok. Orang yang lain usuh semangat gitu toh aja. Padahal mentaati waliul amr, meskipun dolim, itu ada hikmah besar. Dan ini lah para ulama dari zaman ke zaman. Tapi ini tidak dipahami oleh karena. Mengandalkan apa semangat. Dikira kita juga enggak punya semangat gitu. Tapi kita meletakkan semangat kita di atas, Atau di bawah dalil-dalil syar'i. Ya, deh. Maka zaman fitnah kita enggak boleh terbancing dengan emosi, enggak boleh. Harus melihat maslahat dan masdarat. Wanadi mukuluhu malal musyaroka fitil khalmaarik dan semuanya menyesal karena ikut perang itu. Ya, termasuk Aisyah juga. Walakat asnan Nabiyyu alal Hasan. Bahkan Ali radhiyallahu anhu memuji Hasan. Inna bni hadha syayidun. Inna bni hadha syayidun. Wala allallaha an yusrikha bihi bainat ta'ifatai nimlan muslimin. Sesungguhnya anakku ini. Kata nabi. Siapa yang dia omongkan ini? Hasan. Sesungguhnya anakku ini. Maksudnya cucuku ini. Hadha syayidun. Dia adalah pemuka kaumnya. Penghulu kaumnya. Semoga Allah nanti menjadikan Hasan ini orang yang mendamaikan di antara dua kubu kaum muslimin yang bertikai dua kubu kaum muslimin yang bertikai fa alaihi lisuluh Allah Subhanahu wa Rasulullah memuji tindakan Hasan karena mengadakan suluh suluh itu apa islah apa istilahnya perdamaian wala misni ala aliyin dan tidak ada nas yang memuji ali karena perang ini. Tapi justru ada nas yang memuji siapa? Hasan. Berarti peperangan itu jelek. Paham ya? Enggak baik. ala aliin lakana liki tal li ahli zahroman. Pujian kepada Ali adalah ketika Ali membunuh orang-orang khawarij di Nahrawan. Kan dikatakan nanti akan keluar apa? Golongan khawarij yang membunuhnya adalah siapa? Orang yang paling benar, orang yang paling dekat dengan apa? Kebenaran. Ini Rasul yang ngomong. Kaisar sudah menyampaikan bahwa nanti muncul khawarij Ya. Kemudian, balvari hal muslimun abikot lih halin narawan bahkan kaum muslimin senang dengan capaian Ali telah berhasil membunuh narawan. Berbeda dengan perang Siffin, berbeda dengan perang Jamal, ketika Ali memenangkan Uh, perang atas Thalhah Zubair Aisa atas Muawiyah tapi setelah itu sedih kali. Ali sedih apa ndak? Sedih. bahkan kaum muslimin semuanya pun sedih. Tapi Ali senang dan kaum muslimin senang tatkala Ali menumpas Khawarij. Itu lo ya. Wa aliun sajadallillahi syukran lama qatal ahlan nahrawan dan ali sujud syukur. Selesai membunuh Menumpas kaum Khawarij Bahkan beliau Bersedih ketika berhasil membunuh Atau ketika selesai perang jamal Sedih Bahkan setelah perang jamal Ali berandai seandainya aku mati Sebelum 20 tahun Tapi ketika selesai perang nahrawan Ali apa Karena Ali dulu dikasih Alamat sama Nabi, dikasih tanda sama Nabi. Nanti di antara orang yang terbunuh dalam perang itu adalah orang yang yang Fulan gitu. Namanya Fulan. Lalu dicari sama Ali. Masih ingat kan kemarin kan? Ya? Dicari Ali ketemu. Bahwa orang yang dikabarkan Nabi itu ketemu di perangan itu. Langsung Ali sudah syukur. Dan mengatakan. Saudakur Rasulullah. Benar yang diomongkan Rasulullah. Ali merasa gembira. Karena termasuk Ali yang dipilih oleh Allah. Untuk menumpas golongan tadi itu. Selesai fai. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita ganti bab yaitu Hasan bin Ali. Ali kan sudah terbunuh kan? Besok diganti ya bukan besok dulu ya, tapi ini pelajarannya besok adalah pelajaran Hasan bin Ali. Hasan bin Ali diangkat jadi khalifah enggak panjang, cuma beberapa bulan. Setelah itu beliau membawa pasukan ke Sam ke Muawiyah. Dikira perang, mereka perang, perang. Tapi ingin apa? menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Kemudian setelah itu jatuh di tangan Muawiyah, Islam jaya, cuma ada satu pemimpin semua sepakat jihad bersama Muawiyah. Sahabat-sahabat sepakat jihad bersama Muawiyah, menyerang Konstantinopel di zaman Muawiyah, armada laut perang pertama kali diadakan zamannya Muawiyah. Zamannya Muawiyah ini jaya Orang-orang Romawi gemeteran melihat pasukannya dan memang Muawiyah itu orangnya. Apa maksudnya orangnya itu? Ya, semang ahlinya di, di jadi pemimpin. Politikus ulung. Ya, nanti di zamannya Muawiyah ini. Muawiyah kan ada di mana tadi? Kita ini belajar tentang Muawiyah R.A. itu sejak MI. Kecuali yang tidak sekolah MI. Ya, saya dulu sekolah MI itu sudah banyak bahawa Muawiyah itu tidak baik. Kan gitu kan? Merampas dari Ali, membangun istana Megah di Syam. Kan gitu ini. Kan ya? Betul tidak? Kita kalau melihat sejarah itu lihat juga dari sisi antropologis, lihat dari sisi sosialnya. Masyarakat Sam jangan disamakan dengan masyarakat Madinah. Mengapa Umar bin Khattab kok nggak bangun istana? Karena memang memang budayanya di sana nggak seperti itu. Tapi kalau di Syam Sam itu kan dulunya miliknya siapa? Romawi, kira-kira. Orang Romawi sudah terbiasa bangun apa? Istana kastil-kastil Membangun benteng-benteng yang kuat Kan gitu kan Itu sebelum aja Muawiyah sudah ada Paham maksudnya? Karena itu peninggalan bangsa Romawi Dan Romawi tersingkir Ke Konstantinopel kan gitu kan Maka otomatis Memang adatnya seperti itu bahwa di sana pasukannya Romawi kuat-kuat gede-gede Maka Muawiyah pun membangun Karena keadanya seperti itu Bisa dimaham saya? Nah itu loh Kemudian ketika negara Islam kacau terlibat perang antara Muawiyah sama siapa tadi Ali ini kedengaran Romawi kedengaran Romawi Romawi menyiapkan pasukan besarnya karena tahu nih Muawiyah ini kan orang kuat di Syam Syam itu kan bentengnya Islam tapi sekarang Muawiyah terkurat habis karena harus berhadapan dengan anak pamannya siapa Ali Um, Muawiyah bin Abi Sofyan bin Khareb bin Umayyah bin Abdisha bin Abdimanaf Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdimanaf Jadi masih dulur ini Ali sama siapa? Muawiyah masih dekat Maka pasukannya Romawi sudah merapat di perbatasan Kedengaran sama intelijennya siapa? Muawiyah Intelijennya lapor bahwa pasukan-pasukan salib sudah bergerak ada di perbatasan Langsung nulis surat Muawiyah Muawiyah nulis surat kepada Raja Romawi Kaisar Romawi, itu Panglima Romawi nulis surat, dikirim Wallahi, sekiranya kalian tidak kembali ke negeri kalian tidak menyingkir dari perbatasan kami demi Allah aku akan berislah dengan anak pamanku dan akan kami datangkan pasukan awalnya sampai di Konstantinopel, akhirnya masih ada di Damascus paham gak maksudnya? Masuk perlu diulangi Dami Allah kalau kalian tidak menyingkir dari perbatasan kami, nih saya saya akan berjamai dengan anak pamanku. Siapa anak pamanku di sini? Ya, Jelaslah kalau saya diulangi itu. Karena Ali dengan Ali, saya akan berjamai bersatu untuk menghantam kalian. Kami datangkan pasukan yang awalnya itu sudah ada di Constantinople, sedang akhirnya ini belum habis masih ada di Damaskus. Maksudnya, maksudnya ini? Apa maksudnya? Saya akan datangkan pasukan ya gini rumah, menyingkir semuanya tidak berani, balik langsung diambil semua tentara dan nanti di zamannya Muawiyah ini penaklukan Konstantinopel sudah diupayakan, tapi berhasilnya nanti baru di zamannya Muhammad Al-Fatih kau oh, masih lama itu ya, Muhammad Al-Fatih, tapi proses itu sudah terjadi di zamannya siapa? Rasulullah mengatakan, nanti di antara umatku akan ada yang menyeberangi lautan menaklukkan negeri Konstantinopel Dan itu belum terjadi kecuali di zamannya Muawiyah Muawiyah ini sepakat Sudah sahabat, sudah bayat Sepakat, nanti masalahnya adalah Ketika Muawiyah mengangkat Yazid, kalau pemimpinnya Muawiyah ini Sepakat, cahaya Islam ini Menaklukkan negeri-negeri Yang kemarin zamannya Ali Mandek kan gitu kan, Ali kan disibukkan Dengan apa, pemberontakan Khawarid, perang saudara kan gitu kan Nah nanti di zamannya Muawiyah itu dikatakan amul jam'i, hari bersatunya kaum muslimin karena tindakan siapa tadi? Fasad. Jiwa dikumandangkan, negeri-negeri ditaklukkan. Ini Muawiyah kalau ingin tahu Muawiyah dan besok akan kita jelaskan juga keutamaan-keutamaan Muawiyah. Ha, hadis Nabi yang mengatakan itu, bukan celaan eh, bukan bukan pujian ulama bukan, tapi Nabi. Besok akan kita jelaskan setelah kita menjelaskan uh, Hasan bin Ali radhiyallahu an. Semoga bermanfaat. Subhanakalauhumadzabihamdika. Shadualla ilaha illa anta. Astaghfiru kaba tu bilaiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.